إنا الحمد لله نحمده وهو نستعينه وهو نسأله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا مينده الله فلا مضل له ومينضل فلا هاجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا العبد وهو صلى الله عليه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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بلعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين صحرمتي Pembahasan terakhir dari kitab kita Syarah Aqidah Fahawiyah adalah tentang keadaan manusia dari agama apapun, aliran apapun, musyrikin jenis apapun, mereka semuanya mengakui adanya sami'in wahid, adanya satu pencipta. Mereka mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala pencipta penguasa satu-satunya hanya saja ketika mereka beribadah mereka beribadah kepada benda-benda yang dilambangkan sebagai lambang-lambang tertentu sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penyampai kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebagai takrim sebagai pendekat la yuqarribuna ila allahi sampai Dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam berbagai macam ayatnya, bahwa kalau kalian beriman, bahwa pencipta itu hanya satu, maka beribadalah kepada Sang Pencipta. Kalau kalian yakin, bahwa yang menguasai alam semesta, yang memilikinya adalah satu, maka kenapa tidak beribadah kepada yang satu? Kalau diberi nasehat Allah, kita tanyakan kepada mereka kaum Nasrani yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki langit dan bumi, Tuhan Bapa, Tuhan Anak atau Tuhan Ibu. Siapa yang paling berkuasa di antara tiga Tuhan kalian? Mereka akan menjawab satu. Yaitu yang paling berkuasa, Tuhan Allah, kata mereka. Kudidina azokumullah. Maka Allah katakan, Bagaimana kalian bisa tertipu? Apakah kalian orang yang tersihir? Apakah kalian yang tidak sadar Kalau kalian yakin bahwa penguasa hanya satu Beribadalah kepada Allah Yang paling berkuasa Yang mahal berkuasa Dan jangan beribadah kepada yang lain Dan inilah yang dikatakan sebagai seterah Bahawa setiap manusia Mesti kenal Dengan Allah SWT Sebagai penciptanya Yang memiliki alam semesta Yang menguasai seluruh alam ini itu mesti akan ada pada setiap manusia. Sya'ab makdum. Menerima ataupun menolak, hati kecilnya akan mengatakan benar. Walaupun ateis tidak mengakui adanya Tuhan, tetap hati kecil mereka menyatakan alam semesta ini pasti ada penciptanya. Kalimun azzaumul tuhfitra, yang Allah katakan fakim Fa wajhakalibdini hanifan fitra talaah alat fitra nafs alaiha. Hadapkan wajahmu untuk Din yang lurus ini. Fitrah Allah dan itu fitrah. Al-Lati Fatrah Nasa Aliha yang Allah telah jadikan fitrah itu pada manusia. Tak terbendil oleh cipta Allah. Gak akan ada perubahan pada penciptaan Allah. Allah ciptakan manusia di atas fitrah. Yaitu fitrah tawhid. Fitrah mengakui adanya ilah mengakui adanya sang pencipta yang berkuasa satu-satunya. Qul inna aznakumullah. Allah katakan "yang telah menciptakan manusia Allah jadikan pepra itu di atas manusia seluruhnya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam hadis yang sahih yakni kewaratan dalam sahih Bukhari dan juga Muslim dan dalam riwayat-riwayat lainnya Bahawa Rasulullah SAW menyatakan Setiap anak yang lahir kulu mauludin yule doaalal sotrah. Setiap manusia diciptakan diciptakan di atas fitrah. Wa abawa hu yauidanih atau yudisanih atau nasrani. ibunya lah yang menjadikan anak tersebut Yahudi, Nasrani atau Majusi. Yule doaalal sotrah dilahirkan di atas sotrah maka bapak ibunya lah yang merusak. Jadi yani kalau dia jadi Yahudi Bukan asalnya Yahudi Bukan fitrahnya Yahudi, tidak Tetapi bapak ibunya Jangan dianggapkan wah, anak lahir Dari kalangan keluarga Nasrani Kemudian dia jadi Nasrani Bukan berarti fitrahnya Nasrani, bukan Tapi bapak ibunya menjadikan anak tersebut Menjadi anak Nasrani Padahal asalnya fitrah La ilaha illallah Dikatakan di sini fitrah Alah Rasulullah SAW jika dikatakan pula fitrah dalam ayat Yang kita baca tadi Fitrat Allah Alladhi patarnasa alaiha Wa adhan ladhi akhbarabihi Wa ladhi tashhad al-adillah Al-akliyah Bisidqihi Maka kebenaran la ilaha illallah Itulah Kebenaran yang Bisa dibuktikan Tashhadu al-adillah Dibuktikan oleh dalil-dalil Akliyah bisidqihi dalil akal pun membenarkan kebenaran tauhid la ilaha illallah di antaranya disebutkan oleh Syarih rahimahullah wa huwa ibnu Abdil Al-Hanaj rahimahullah taala Minha di antara dalil dalil akli adalah an yuqal la raib anna al insan qad yahsul lahu min al ihtiqadat wal iradat ma yakunu haqqan wa taratan ma yakunu batilan Namanya manusia, secara akal mesti mereka memiliki sesuatu keyakinan-keyakinan tertentu dalam hatinya dan memiliki keinginan-keinginan dalam hatinya. Keyakinan-keyakinan dan keinginan-keinginan tersebut diyakunuhakkan taratan, wayakunuhawilantarkan. Kadang-kadang yang diyakininya benar, kadang-kadang yang diyakininya salah. Wahyu wahsa sun mutahar bil ceradat dan manusia selalu dalam keadaan memiliki perasaan sesuatu saya yakin ini begini saya yakin ini begini. Walau budamin akadhih maka mesti ada dari keyakinan keyakinan tersebut yang benar ada pula yang salah. Walau budalahu min marja'in atau min muraja'in li akadhih maka manusia tadi pasti pasti akan punya kecenderungan untuk merajihkan salah satunya ini hak ini batil maka seorang manusia secara fitrah akan ada kecenderungan kepada yang benar kepada yang hak itulah fitrah wa na'lam annahu idza urida ala kulli ahadin an yusaddiq wa yantafi' wa an yukaddab wa yataddarar ma la bi fitratih ila an yusaddiq wa yantafi' maka kalau dihadapkan kepadanya dakwah la ilaha illallah Dawa Tauhid Maka manusia tadi Akan memiliki dua kemungkinan Mungkin dia yusaddiq wa yantafi' Membenarkan Dan mengambil manfaat Mungkin pula yukazib wa yatabar Mungkin pula mendusakan Dan meruhi dia Kira-kira bagaimana keadaan manusia secara fitrah. Secara fitrah dia Pasti an yusaddiq wa yantafi' Pasti akan membenarkan Tauhid Pasti, pasti, pasti, pasti, pasti. Itu Petroh. Itu Petroh. Sehingga mereka mereka yang menentangnya adalah orang-orang yang menentang Petrohnya sendiri. Orang-orang yang menentang Khalifah sejak awal pertama kumushrikin menentang Rasulullah sampai hari ini adalah orang-orang yang bukan karena dari hatinya bukan. Menentangnya karena hawa nafsu dan bertentangan dengan hati kecilnya itu semua. Wajahdu biha Allah yang berkata demikian Mereka jahadu biha Mereka menentangnya Tapi hati-hati mereka yakin Itu benar, itu hak Sebagian menentang la ilaha lallahu Karena jengkel, kenapa? Diturunkan wahyu itu kepada orang Arab, Tidak kepada kita, kaum Yahudi Dia tahu itu hak, tapi menentang Kenapa? Sayang bukan dari kita, nasu. Ada lagi yang menentang. La ilaha Allah bukan karena hatinya menentang. Dia tahu itu hak Tapi kalau saya benarkan dia, niscaya dia yang akan jadi tokoh dan saya tidak akan dikenal lagi. Kata tokoh-tokoh Quraisy. Kata tokoh-tokoh musyrikin ini, niscaya saya tidak akan ditegok lagi. Tak bisa. Hanya karena hawa nafsu mereka menentang. Hanya karena hawa nafsu mereka menolak. Fitrah Allah, yang bapak ranaasa memang sudah fitrah yang Allah ciptakan pada manusia. Tidak jilalah, tidak alqila, tidak akan ada perubahan dari ciptaan Allah. Kalau tidak naazatul Allah, maka inilah secara akal bisa kita lihat. Setiap Quran diterangkan kewajib dengan benar, pasti hati kecil mengatakan iya, benar. Namanya alam semesta ini pasti ada penciptanya dan sangat wajar. Sangat-sangat pantas kalau kita beribadah hanya kepada Penciptanya, tidak kepada yang lain. Itu sesuatu yang cocok dengan fitrah cocok dengan hati yang bersih. Wa hinain falaytara bi wujudil sana wal iman bihi wal hak. Aunakiro. Sekarang pengakuan bahwa Pencipta itu hanya satu dan iman kepadanya. Apakah itu hak? atau batil. Fak atau nqidhun, fak atau lawannya. Okay. Wa sanifasjud qatan. Kalau dikatakan batil, itu tidak mungkin sama sekali. Secara akal tidak mungkin. Okay. Sudah kita katakan kemarin dalam pembahasan yang panjang bahwasanya seluruh manusia akan berkata tidak mungkin ada dua pencipta. Okay. Bahkan disebutkan ulama Majusi yang memiliki keyakinan ada dua Tuhan, Tuhan gelap dan Tuhan terang. Ternyata mereka pun berkata bahwa Tuhan terang itulah sang penguasa, sedangkan Tuhan gelap itu adalah penjahat. Lihat, mereka yang mengatakan ada dua Tuhan, Tuhan terang dan Tuhan gelap, ternyata mereka mengakui dalam keyakinan mereka yang sungguh-sungguh berkuasa betul cuma satu, yaitu Tuhan terang. Sehingga ada aliran yang berikutnya yang mensinkronkan atau menggabungkan dengan Nasrani. Mereka berkata bahawa Tuhan terang itulah Tuhan Allah dan Tuhan gelap itulah Seton katanya. Kurniakan azabmu Berarti tetap saja mereka mengakui penguasahannya satu, pencipta hanya satu, sesuai dengan petra. Pada ayat al awal, kalau yang kedua tidak mungkin ada dua pencipta, maka pasti yang pertama yaitu satu pencipta. Fala an yakuna fil petra ma yaqtadi ma'rifat wal imani bihi. Kalau sudah demikian, pasti secara fitrah. Secara fitrah dia pasti akan mengenali dan mencari siapa pencipta itu. Dan kemudian mengimaninya. Wa badzalika in ma an yakuna fi fitratihi Kemudian secara fitrah pula, kalau sudah dikenal penciptanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia termasuk para rasul penciptanya adalah al-Khaliq. Allah SWT Maka fitrah Akan melihat Kalau saya mencintainya Apa yang terjadi Dan kalau saya tidak mencintainya Apa yang terjadi Fitrah akan menjawab pula Kalau kamu mencintai pencipta tersebut Kamu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan Anfa akan lebih bermanfaat Tetapi kalau Yang kedua Mencintainya Rugi, tidak mungkin dan masuk akal. Fitrah akan mengatakan lagi bahawa itu fasid, koftan secara tegas. Pada zaman yang kuna fitrah terlatih, makhabbah maka pasti dalam fitrah manusia akan mencintainya, akan suka kepadanya, karena dia yang menciptakan untuknya semua kebutuhan kebutuhannya. Itu yang pertama. Wamina yang kedua sekarang di antaranya ini dalil-dalil akli yang sesuai dengan fitrah. Anahu masturun ala jalbil manafi' wa daf'il madar bihusih. Bahwasanya manusia mafkurun sudah diciptakan secara fitrah. Apa fitrahnya? Ala jalbil manafi' wa daf'il madar. Namanya jiwa manusia seluruhnya pasti pasti akan mencari apa yang bermanfaat buat dirinya dan pasti-pasti akan menolak sesuatu yang bermudarat yang merugikan dirinya. Ini keterangan juga. Wa hainai lam takun fitrah li'ahad mustaqillah بتحصيل Dan ketika itu setiap manusia masing-masing berdiri sendiri untuk memikirkan mana yang bermanfaat untuk dirinya dan apa yang jelek untuk dirinya. Ternyata mereka tidak mampu. Tidak mampu untuk mencari sendiri, mereka perlu bertanya ke sana kemari apa yang bermanfaat buat dirinya dan apa yang jelek buat dirinya. Baliah tajulah sebabin menginil fitrah. Bahkan mereka butuh sesuatu yang membantu fitrah tadi untuk mencari apa yang bermanfaat untuk dirinya dan bagaimana menghindari yang mawarot untuk dirinya. Maka mereka yahtajulah salim butuh belajar pengajaran dan nahwuhu dan jenisnya fa iza syarat wa indafa al man' lima fiha min al muqtad li kalau sudah ada syarat-syarat yang ditentukan oleh fitrah tadi harus bermanfaat danin tafal bana dan juga tidak ada sesuatu yang menghalanginya maka disay dia akan menerimanya sehingga ketika mereka masih mencari-mencari mencari ketika diajarkan tauhid fitrahnya akan menyambut ini yang saya. Sari. Kenapa? Karena dia lihat bahwa inilah yang paling hak yang memberikan manfaat pada dia dunia dan akhirat dan menghindarkan dari mabarak dunia dan akhirat. Sehingga Salman al-Fadil sholli alaihi wasallam dari Persia selalu mencari mencari mencari kebenaran dari pendeta ke pendeta yang lain dari gereja ke gereja yang lain terus. Dia lihat pendetaannya yang dia duduk padanya belajar ternyata dia di dunia mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri. Terus sampai ketika pendeta terakhir yang paling baiknya, yang paling saleh di kalangan Nasrani mengatakan, "Kalau kamu mencari kebenaran, cari di daerah yang banyak pohon kurma." Disebutkan ciri-cirinya persis seperti Madinah maka ketika dia sampai di Yasrim waktu itu namanya Yasrim dia lihat inilah yang saya cari negeri yang digambarkan oleh pendeta terakhir dia tunggu katanya akan muncul di sana seorang nabi, seorang rasul ketika datang rasulullah s.a.w hijrah ke Madinah, maka salman al-farisi melihatnya dan melihat kiri-kirinya dan dia bermuamalah dengannya memberikan makan kepadanya ternyata rasulullah s.a.w tidak menerima sadaqah Ketika diberikan hadiah kepadanya, diterima hadiah tersebut, maka dia berkata, "Inilah he, nabi yang hak." Kemudian dia berkata, "Auzukumullah, langsung cocok dengan fitrahnya." Dan mengatakan, "Aman nabiyi, aku beriman dengannya." Asyhadu, "Allahu ilahe illallah wa anna rasulullah." Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau, he, engkau wahai Rasul, adalah benar-benar utusan Allah SWT. Allah Semua orang-orang yang mencari dengan zatrahnya Mencari kebenaran Mesti dia akan tentram dengan Islam Sebaliknya Mereka-mereka yang beragama dengan agama-agama yang lain selain Islam Dalam keadaan tidak tentram hatinya dan tidak yakin Tidak tentram Tidak yakin Dan tidak terjawab sekian ribu pertanyaan Pertanyaan di hati kecilnya Kenapa kau begini? Kenapa kau begitu? enggak terjawab sehingga sebagian besar mereka keluar dari gerejanya berupaya untuk melupakan apa yang pernah diomongkan oleh pendetanya berupaya untuk menghilangkan kembali apa yang dikatakan oleh pendetanya, kenapa? bingung kelisah hatinya enggak tenteram, aneh enggak masuk akal, enggak sesuai fitro walaupun ibn a'azakumullah sebagaimana diperhatikan oleh beberapa orang di negeri-negeri kafir Eropa di setiap gereja Berapa jauh, berapa meter ke sana Mesti ada pang Tempat minum komer perdekat dengan gereja ini. Ditanya kepada mereka, salah satu mereka Kenapa? Kok setiap gereja, di dekatnya ada pang Tempat minum komer Kata mereka, sungguh kami bingung Kalau mendengarkan ocehan pendeta Mereka sendiri yang bilang begitu Kenapa? Karena tidak sesuai dengan fitrah, Tidak sesuai dengan vetrah Al-Fatihah, kebanyakan mereka hanya ahlu dunia, hanya mencari dunia, hanya mencari urusan-urusan yang sifatnya duniawiya. Makanannya, minumannya, kenikmatannya, itu saja. Dan mereka khawatir kalau dia keluar dari agamanya, dia akan kehilangan dunia tadi, Akan kehilangan apa yang dia rasakan sebagai kenikmatan dunia. Al-Fatihah, ada Al Adapun Islam mesti pasti akan sesuai dengan fitrah fitrahullah allati fatarallah hadar an-nas 'alayha la tadjin li khalqillah kull mawludin yuladu 'ala al-fitrah dan ternyata juga keterangannya tafsirnya dan hadis diterangkan dengan hadis yang lain disebutkan kullu mawludin yuladu 'ala al-millah itulah lafaz ini berada 'ala al-fitrah yakni 'ala al-millah di atas agama ini lahir dalam keadaan sudah Islam Sehingga ketika dikatakan la ilha halwa, langsung dia cocok. Fitrahnya. Tetapi ketika diajarkan Yahudi dan Nasrani, dia jadi Yahudi dan Nasrani. Tapi tidak sesuai dengan fitrahnya. Fitrahnya telah rusak. Atau dia selalu tidak tentram dengan agamanya sendiri. Khurifrin a'azakumullah. Qala wa minha. Yang ketiga. An yuqala. Bisa dikatakan pula secara akal. Minal ma'lumi an kullu nafsin qabila lil ilm wa iradatu al haqq bishidkatakan pula bahwa setiap nafs setiap jiwa pasti akan menerima bisa menerima ilmu dan kebenaran wa ta'lim wa tahwid la yujibu al ilm irada yang namanya pengajaran kalau hanya pengajaran saja pemberitahuan saja titik nggak akan naruh apapun kalau nggak ada penerimaan di hati pemberitahuan pemberitahuan tidak akan merubah seseorang demikian pula tahdid tahdid itu memberi semangat nggak akan ngaruh kalau nggak ada dalamnya seterai sebab kalau hanya tahdid saja kalau hanya pemberitahuan dan memberi semangat saja semua agama pun memberi semangat kan Bahkan beberapa agama Bisa menyampaikan sampai berapi-api Semangat sekali Sehingga yang hadir itu sepertinya Langsung berubah Kalau mendengarkan Ternyata toh gak bisa diterima oleh setelah Sehingga mereka menolak Dan mereka selalu tetap lisa Sehingga gak cukup Hanya ucapan-ucapan Pengajaran, pemberitahuan Atau pemberi semangat gak cukup ada satu yang sangat penting, laula anna fi an-nafs quwwatan taqbalu dhalik. Kalau saja tidak ada dalam hati ini satu getar yang menerimanya, maka tetap akan tertolak. Tetap akan tertolak. Wa illa falau 'ulima al-jamadat wal baha'u muqaddaba lam yuqbal. Contoh kasarnya, kalau jamadat benda-benda mati atau hewan-hewan ternak atau semua makhluk-makhluk itu diberi ta'lim. diberi pengajaran-pengajaran, kira-kira mereka bisa menerima atau tidak bisa menerima? Tidak bisa menerima. Kenapa? Karena tidak ada fitrah yang diciptakan oleh Allah SWT untuk menerima tadi itu, sehingga jamadat, benda-benda mati, atau hayawanat, binatang-binatang, atau anam, binatang terlak walaupun kamu berikan ta'alim semangat pengajaran bagaimanapun enggak akan bisa menerima tetapi ketika manusia yang Allah ciptakan di atas fitrah diberi ta'alim dan pengajaran dia akan melihat apa yang dikatakannya cocok dengan apa yang saya pikirkan selama ini cocok dengan apa yang ada dalam fitrahnya ini yang betul-betul meyakinkan saya konebirina azakumullah wa ma'alumun anna fusula iqrarha nutsanya Mungkin dari sebab menfusil dari luar, dan ada cukup dalam itu. Jika pemikir itu berada dalam diri dan tidak menentang, maka pemikir itu berhenti dari menentang apa yang dia oleh beliau rahimahullah Mawazanya Bisa diketahui pula Menguatkan. Kita boleh katakan. Bahawa terjadinya ikram, penerimaan, kepercayaan dengan sang pencipta. Itu mungkin menerima diri Mungkin tanpa sebab. Bisa terjadi. Mumpahatulah menerima tanpa sebab yang ada dari luar maksudnya. Ini dari, hanya dari dalam fiturah sendiri mungkin. Buktinya sekian banyak orang yang tidak belajar Islam menyatakan pencipta itu nah, hanya satu. Bisa. Tetapi tafsir, rinciannya. Tidak mungkin kecuali harus dengan pengajaran dari Quran wa Wataku nuzhat kafiyyah vidalek. Maka itu benar-benar ini cukup dengan itu. Faidahan al-muktabiqa iman fendahs. Maka kalau faktor tadi ada dalam jiwa dan kemudian tidak ada penentangnya, maka faktor penerima tadi yang tidak ada penentangnya akan mudah untuk menerima apa yang diajarkan dalam Islam fa'ulima anna fitrah salimah maka saat itu diketahui bahwa fitrahnya masih bersih fitrahnya salimah ila lam yahsul ma yusidaha kalau tidak terjadi apa yang merusaknya seringkali fitrahnya jadi rusak fa bawahu yuhawidaini au yunqsarani au yumaddisani baka ibunyalah yang menyirudikan atau menasranikan atau memajusikan berarti sudah dirusak oleh oleh ibu bapanya itu dikatakan mungkin akan terjadi kerusakan pada fitrah. Tapi kalau fitrah tadi masih benar, masih utuh. Tidak dirusak. Maka dia pasti akan mudah menerima kalimat La ilaha illallah. Karena bukrah bersani' abidahlahu. Dan pasti akan menerima. Mengimani adanya pencipta. Dan pasti beribadah hanya kepada pencipta saja. Tidak pada yang lainnya Wa minha. Alasan berikutnya ani bisa dikatakan idza lam yasul, al al kalau tidak ada perusak dari luar dari luar dirinya wal al al kharij dan tidak ada pula yang memperbaiki dari luar maka kanat -fitra, muqtadi, maka fitrahnya akan berjalan ke arah yang baik. Lian al-muqtadi fiha, للعلم والإرادة قائم والمنابع من تكين. Karena ilmu keinginan kepada yang baik tegak, sedangkan penghalangnya tidak ada. Ada gambaran yang terakhir ini. adalah gambaran kalau manusia ini dibiarkan secara setrohnya, tidak ada yang ngaji kebaikan, nggak ada yang ngaji kejelekan. Kira-kira jadinya seperti apa? Kata beliau, Mesti yang akan terjadi adalah orang itu jadi baik. Itu bukti, Kalau dia punya fitrah. Kalau Allah SWT telah menciptakan fitrah padanya. Sehingga kalau saja enggak ada yang ngerusak, enggak ada yang ganggu, Maka fitrah itu akan lurus kepada yang baik. S.A.W. Demikian, Sudah terbukti, Sekian banyak manusia selalu mencari. Mencari agama. Mencari pencipta. Menunjukkan Kalau mereka punya zatrah Yang Mendorong dia untuk beribadah Kepadanya Sehingga sebagian mereka mencari kesana kemari Tetapi Ketika mereka sudah meyakini ada yang pencipta Dan tidak ada yang mengenalkan Siapa pencipta itu Maka mereka menebak-nebak Terjadinya sekian kekeliruan Tetapi ketika mereka Mencari dan kemudian Allah yang maha adil yang maha Ar rahman Mengutus setiap generasi seorang rasul. Menurutkan kita maka menjawab fitrah-fitrah mereka yang sedang mencari ainallah. Yang sedang mencari siapa pencipta langit dan bumi? Kepada siapa saya harus beribadah? Qal bin 'azakumullah maka cop antara ajaran Allah melalui lisan para rasul dengan fitrah yang ada pada manusia. Subhanataufiqur afiyah. Saudaraku insyaallah pada kali mendatang باذنallah. Subhanakallahum walhamdulillah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته